פרק מ"ו ויישא ישראל בכל אשר לו, ויבוא בארה שבה, ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק, ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני, ויאמר אנכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול אשמחה שם.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 ימואל, וימין, ואוהד, ויכין, וצחר, ושאול, בן הכנענית. ובני לוי, גרשון, קהת ומררי. ובני יהודה, ער ואונן, ושילה ופרץ, וזרח. וימות, ער ואונן, בארץ כנען. ויהיו בני פרץ, חצרון וחמול. ובני ישכר, תולעה ופובא ויוב ושמרון. ובני זבולון, סרד ואילון ויחלאל. אלה בני לאה, אשר ילדה ליעקב בפדן ארם, ואת דינה ביתו. כל נפש בניו ובנותיו שלושים ושלוש. ובני גד, צפיון וחגי, שוני ועצבון. עירי וארודי וארעי לי. ובני אשר ימנע וישבע וישבי ובריאה וסרח אחותם. ובני בריאה חבר ומלכיאל. אלה בני זלפה אשר נתן לבן ללאה ביתו. ותלדת אלה ליעקב. שש עשרה נפש. בני רחל, אשת יעקב, יוסף ובנימין. <וינימין> ויוולד ליוסף בארץ מצרים, אשר ילדה לו אסנת, בת פוטי פרע כהן און, את מנשה ואת אפרים. ובני בנימין, בעלה ובכר ואשבל, גירה ונעמן, אחי וראש, מופים וחופים וארד. אלה בני רחל, אשר יולד ליעקב. כל נפש ארבעה עשר. ובני דן חושימה. ובני נפתלי יחצאל וגוני ויצר ושילם. אלה בני וילהה. אשר נתן לבן לרחל בתו, ותלד את אלה ליעקב כל נפש שבעה. כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה יוצאי ירחו. מלבד נשי בני יעקב כל נפש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 והאנשים רועי צאן, כי אנשי מקנה היו, וצונם ובקרם, וכל אשר להם הביאו. והיה, כי יקרא לכם פרעה, ואמר, מה מעשיכם? ואמרתם, אנשי מקנה היו עבדיך מנעורינו ועד עתה, גם אנחנו, גם אבותינו. בעבור תשבו בארץ גושן. כי תועבת מצרים כל רועה